Gjdo falëndërim dhe lëvdati të akunë Allahu Subhanehu vë Teala Vetëm Zotin ton e adhurojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë Ndërsa përshëndetjet, selamat, mbi pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafa në lejë salatu e selam Mbi shokët e ti, besnik, mbi familjen e ti të ndarëshme Dhe mbi gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira Dheri në ditën e fundit e kësaj bote Dhe mbi gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti me të Të nderuar lëzër, të nderuar xhamatli, do t'i ndajmë disa minuta para hutbesa së xumas, që të shfletojmë diçka nga ajetit e Zotit, nga komente të dijetarëve të muslimanëve, në mënyrë që të jemi më të përgatitur për kryerjen e detyrave me të cilat na ka ngarkuar Zoti Jon subhanahu wa taala. Në lëjratin e parafundit mbetëm tek sureja Al-Buruj. Pra e përfunduam surrën El Inshiqaq, dhe ishte radhës me hyrë në surrën El Buruj, porse për shkak se por shka na kaploj në javën e kaluar ngjarja e një ore të tërmetit, ne ve folëm diçka për tërmetin dhe si e ka trajtuar Zoti Jon subhanahu wa taala tërmetin në Kur'an. Çdo të flasim për fillimin e surrës El Buruj Surëja e tavët e pjesë me radhë në Kur'an e cila ka pak ajete me shumë do më thanje I ka 22 ajete surëja e l-Buruj I ka zbit Muhammedit a.s.m. më mek Thëtë Allahu gjelë gjelaluhu bismillahirrahmanirrahim Wa s-sema i dhati l-Buruj Wa l-jaumil mawudi wa shahidin Ua me shhudin kutile ashabul uqdud Në nëri dhatin vëqud Kësure i ka zbrit Muhammedit Alej Salatu Ves Selam Për tja balënsu dhe për tja barazu Sakrificën e ti me sakrificët e besimtarëve Të zëtë kanë kaluar në për histori të hershve Besimtari në gjdo histori ka Njëtë përbashkët me kretë besimtarë pite Ademi Alej salatu selam Dhe ajo shë sakrifica dhe përpjekja Dhe njohja e vlerës për të cilin jeton Pro besimtari e ka të qartë rrugën e ti E ka të qartë vlerën e ti E ka të qartë parimin e ti Dhe në rrug të kti parimi Në rrug të kësaj vlereje A jishtë edhe i vedishëm për Sakrificën e cilë e kërkon Realizimin jetën e ti të kësa i vlerëje Allahu gjellë gjellë luhu Kërë dërgoj Muhammedin Alehi Salatu e Selam Në meke U prit me të keq U prit me përdosje U prit me nuk është e mundur Ekshtu me radh prej Pritjeve të zakonqme Allahu gjellë gjellë luhu Her pas here Muhammedin Alehi Salatu e Selam i zbrit të sure dhe të cilat sure kishte mësim të diqka jetë re por brenda këti mësim i kishte dhe përforcim i gjendës dhe të cilën a i ishte me përshkrymin e historive të kaluara si qështu ka ndodhë gjithmonë qështu ka ndodhë gjithmonë thëtë Allah u gjele gjelelu u e se me i dhe til burugj pasha qilin i cili është për plot Yje Burugj Bergj Do me than diqka e lart Diqka e, shi, e cila shu, shifët Shumë lart Mirë për djetarë kanë thanë Gjithë qka ashtë në qijel Quet burugj Pra gjdo planet Qka ashtë në qijel Quet burugj Edhe e ka morë kët emën për shkak lartësis Së lart Allahu gjelë gjelë lë e ka quajt burugj Mirë pa Allah u të bare ke vëtëra këtu bëtojët në qilin I cili me veti ka shumë yje, shumë planete Wassema i dhe tilburuj Pasha qilin për plot yje Dhe po i shifni se si kemi filuar nga gjuzi amme Amma e të sa elun Wanna zi ati garka Abesa vë të walla I dhe shemsu ku virat Kretë të sure po fillojnë me një betim i cili zakonisht fillon prej nalt pra allohu gjelluala zakonisht në këtë sure betot jo me be diqka prej posht po me diqka prej nalt pra nga qili, nga yjet nga dijeli, nga hana dhe ko, kjo e ko një argument veti sa allohu gjellegjellu kër ju flet njërzve gjithmon u a tërheqë dhe shikimin nga ajo e cila skandor në ta. Nga se njeri unë në natyrën e ti habitet me atë që ka e kondor, dhe mund mendon se e ka zotnue, dhe mendon se e ka futnë në, në kontrolën dhe pushtetin e ti, që si që është toka. Porësakonisht në perceptimet e njerëzve, që i do mos të atyrë dhe cilat i kanë, eh pushtetet dhe kontrollet e njerëzve të çeverive në dorë ata zakonisht mendojnë se e zotnojnë tokën. E zotnojnë tokën. Andaj shpesh në Kur'an ka ardh, toka është wati wa ard, e Allahut. Lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ardh. E Allahu të shakon qiejn tokë. Nuk është kjo e rastësishme. Në Kur'an nuk ka e rastësishme. Pse Allah e thekson shumë e toka është e Allahut. Nga ja se si kur dikush në tokë Dëshiron me thanë Në tokë a është e imja E Allahu gjelëgjelalu gjithmonë e thekson Tokë a është Allahu Allahu e letra shëgjimtar në tokë Kanë të dëshiroje Kështu ka në apëra jetë Ndërsa në këta jetë Dhe në jetët sëtë Neve i kaluam nga surët e, e kaluara E shikojmë se Allahu betohet nga lartë Dhe jo nga poshtë Për cilë në arcyje Dhe në thonë disa për i djetarëve Që, all, që Allah u të këthjell njerion Me ata që ka se këndor Me ata që ka se këndor Pro jo që këta e këndor Por ajë mahnitet Se dhe toke nuk e këndor Edhe toke nuk e ka komplet ndor Aja ka në dor me hedhfarën Por nuk e këndor me endjer frytin I duhet kohë dhe me prit Vendimin e Zotit për me dalë Friti, por si do qovë njeri u habitet Ajo e cila është e prejer Se s'ka ndorë kur gjopre jasaj është, është ajo e cila është në qil Pro njeri u S'ka ndorë për qilin as një sen E tëra E tëra E vogla dhe madhja qa ka në qil është Allahu gjele gjelelu Andhe Allahu te bare ke vëtale betohet në këtë sure Wasse me i dhe til burugjë bona men kat se njeriu habitet me tokën se e ka nën kontroll nga se ngjara e cila por shkruhet në Kërcure argumenton se sa larg shkon njeriu duke menduar se e ka tokën dor. Fot Allahu xhel xelalu basha qiellin për plot yje wel yom el mawud. Beto dzoti un tani me një ditë që nuk do ta ka kalu kështu betime. Basha ditën e premtuar. El-yom el-maw'ud. Qandiyat, dita e Ahiretit. Allahu qetungut sure tani betohet ditën e Ahiretit. Wal-yom el-maw'ud. Basha ditën e Ahiretit. Që pra Allahu u jeta betohet në ditën e cila do t'i tu bon dhe do t'i bashkon krijt njerëzit me një vend dhe krij krijesat me një me një vend. Dhe kjo është dita e madhe. Për të cilin një numër i madhi njërzve janë në shkujdesje dhe indiferencë E që nuk jadin hakikatin dhe hakin asaj ditë të madhe për për Allahu te bareke vë tjara Dhe dhe Allahu gjelë gjelaluhu vë shahidin vë meshhut Betohëm në dëshmuasin, dëshmitarin dhe atë e cilat dëshmohët Tani këtu fillon vetëm sënjarja Shahid dhe meshhut Kush është shëhit dhe kush është më shhut Kanë thonë djetarët Shikuesi Dhe shikuara Qka është përqëllim është përqëllim më njarja në të cilën Disa njerës Kanë qil Hendeqe Gropa të mdoja Në to i kanë vendos Besimtarët muslimanët Dhe i kanë kalë me zjarë Thëdë Allah u gjelluarë Betohëm Pasha ata i cili ka këshyr Dhe pasha ata i cili jo djek Të u këshyr për janës tjetër Kjo është një anë i prej komenteve Dhe cilën ka në apri djetarve Dhe tjetra Ka në apri djetarve Dhe shahidin vë me shhud Pasha dëshmitarin Dhe dëshmin E shikuar është krijesa E cili argumenton Për Allah unë të barek e vëtjala Dhe aj cili e përmend argumentin Pra, shahit kushon këtë rast njëriju Njëriju i shikon alametit dhe Zotit në qil Dhe Allah u gjithat betonat në ty e që i të shikue Dhe betonat asë ka jetë i shikue pra, Dhe Allah u gjithat betonat njërëzit të cilët I meditojnë a jetit Allah u te bare kjo e te ala A da edhe quat shahit Quat shahit dëshmitar Besimtari o dëshmitar Ditën e gjikimit për Allahut e bare kjo e te ala Kundër atyrë të cilët nuk kanë besuë Besimtari është dëshmitarë dhe në këtë dunja Kundër atyrë të cilët nuk kanë besuë Për cilat arsye nga se kjo e dëshmon Kryimin e Allahut dhe dëshmon se kjo është Allahut Për kundra zi, shumë brej njerët dhe të cilët nuk dëshmon Në këtë formë Andajnë ka nërë dy komente E para, dëshmitari është vëzhguësi dhe vrojtu e si i argumenteve të zotë i gjele gjelelu dhe ajo e cila së diorë pra materja e krihuar gana Allahu gjele gjelelu dhe njëriu ndërsa komenti tjetër është se është fjala për në gjarën e cila do të përmendet në këto ajete të të Allahu gjeleu Allah, kutile ashabu al uqdud malkuar qofshin të zotët e hendeqeve të zotët Apo prunarët e hendejqe E nëri dhe til wakud Të cilët e ndezën zjarin Plot djegje Plot land djekse Idhum alejha kuud Dhe kur i vendosën Ka rikët e tëre Tani këto është njarja të si me ka siel Allah u gjelonë në surën El Buruj Këtë surë e sikurisht që kemi dë gjune e dhe Ose në gjami nga imami Vësema i dhe til buruj Ose e kimi ledzue Por cilë është kuptimi kësaj Dhe sa është e madhe kësure Allahu gjelluar e silë këtë një një njërje Shkurt Dërsa Mohamedi a.s. e ka të regu gjatë Hadinë që kanë zhiri ma muslimi Dhe ma mahmejdi Në sahihat e tyre E kanë zhiri nga pengambeli a.s. e salam që një rritë e madhe e cila titullohet ngjarja e dialogjit dhe mbretit. Por kjo sure dëshmon në mendimin e disa prej dietarëve se është sureja e cila e ka sjell ngjarjen e cila ka ndodhur në histori mban titullin kjo ngjarje dialogji dhe mbreti. Ky dialog merrët Si nëzans Të një si i rëbaz I kohës së një mbreti Pra si i rëbaz i një mbreti Filon plakët E do shëron me lan një nëzans Një magjistar tjetër Por se rrugës duke mësu ma gjin Takot me një hojë Me një djetar musliman Dhe her të aj Her të ky Nuk din që ka me badhe ndodhë në gjarje e fundit E cile aj vendos Me shku ka hojëa me shkuka djetari, pas ta e mer, a i mbreti dhe dëshiron me vra. Mirë po dëshiron me vra, a i thot, s'mun është me mbra, pos pas para njerëzve, me mblitkit njerëzit, dhe me mbra muhe. E merë që i gjetën e gjun, s'ka mundë si me vra. E merë që i gjetën e gjun, s'ka mundë si me vra. Atëhera i thot, ta ka zëjnë e i latësin, që shumë vranë ti muhe. Këti djali, thot, këti mbretit, Unë të kalzoj që shme më vra, nëse dënë me më vra, thotë të kalzoj që shme të vra, thotë thuaj bismi l'gulem, thuaj me emrin e Zotit, bismi rabbi l'gulem, thuaj me emrin e Zotit të këti djalloshit. Dha i refuzon me than, nëse i vjeni nati, me than me emrin e Zotit të cilë një ka besue, a i djalloshit në fund e thot dhe e vrat. Dha i e kupton se Zotit ati djalloshit është hak, Dhe ki nukohak, atëherë shumë për e njerëzve i shkojnë pas ti djalojshit dhe i besojnë Allahu Tebare Kjovët e Ala, atëherë që ka ndodhë kim breti nga i nati, nga nervoza dhe hidrimi lartë, urdhronë muqenë lëhendeqe, mundezën të zjarë i madhë, ullën këta në kariket mdoja dhe i fusin aty besimtartë, Të gjallë për me i djekë Thëtë Allahu Gjellë Gjellëluhu Kutile ashabullë u gdud Malkuar qofshin Ata të cilat i kan kal hende I kan dez hendeqet Pro kjo është ai mlefi i mad I kriminelleve Karësh i bamirzve Dhe karësh i njerëzve të mirë Të cilë të besojnë Allah unë të bare kjo vëtjala Dhe kjo nuk është e vetëmja Kjo i sëri i kan do dhe një njërit Shumë matë Matë Ma i malë se sa këta Dhe është Ibrahimi a.s. Ibrahimi tja kanë ndezë një zjarë Sa kodra Njerit nuk ka nevoj Me jë ndezë një zjarë sa kodra Por me e kallë Njeri kallë me pak zjarë Dhe djetarë kër e kanë sëdijue Surën dhe njarën E Ibrahimi të se kanë kallë zjarë Një mujdit Kanë mledhë dronë Një mujdit kanë mledhë dronë Para me ndoni, sot mi angazhu njërzit për një ditë Këtë qyteti Këtë qyteti mu angazhu me mledhë drunë Një ditë veçë, sa drunë i mledhët Një mujë, sa drunë i mledhët Ande allohu gjelë gjelajle tha e ndezën një zjarë të madhë Sikur kodër, pilarën va dukës sikur kodër Ashtë zjarë i madhë Por djetarë për kanë studiu kanë thanë A ka nevojë njëri mu kalë me qatë zjarë Shumë zjarë o kjo Ibrahimi O ko njeri, si kur krejt njerëzit Njeri kalët me pak zjarë Mirë po Thandjetarët Mlefi Dhe hidrimi i brendshem U manifestun zjarë Rëmin e madhë të cilën e nëndezën Edhe ata e dyshin Se kalët me ma pak Edhe ata e dyshin se njeri Kalët me ma pak Po kumë shkami bo mlefit të madhë nervozës të madhe, kallëni zjarr të madh që ta shfryjnë mdhëfin e tyre dhe hakmarrën e tyre. Por Allahu xhëlul xelalu boni diçka tjetër me Ibrahimin alayhisalatu sallam. Andaj një ndodhi edhe me këta, edhe me këta besimtarë të Zotit, i besuan Allahut te bareke o te ala dhe kjo argumenton se besimi ka tatim. Sikur të, si të kishej besimi me fantazi dhe me shpresë sa dhe ëndra kishin besuar kët njerëzit sikur ti shkon rruga e xhenetit me lule kët njerëzit kishin besuar por se njerëzit në natyrat e tyre e dinë se xheneti dhe rruga e Allahu Xhelal nuk është me lule por është me parim dhe me rregull dhe me sakrificë andaj kur i besuan sahabët e pejgamberit Ali sallatu selam Muhamed dhe ali sallatu selam ata e kuptun se kjo rrug nuk ka hajgare që shemorin shumë për njërzve mendojnë se mukan musliman a shveç me net të shpia dhe me thonë po edhe one jam në Kur'an në Kur'an me qenë me Allahu me pengamirin sallatës e lem me parimet e denja me parimet më të lartë atë njërzimit kushton kjo kjo ka tatim njëri prej tatim e vashgëtsur e sur e burujë Cili ka qënë të timi, dhe të Allahu Gjelë Gjelëlu, e nër i dhatil vë kudë. Ata e ndezën një zjarë të madhë në përhendecë. Idhëmë më alejha ku hudë. Dhe ata që ndronin të ullur duke shikue. Para me ndoni, qëfar zemre e egrë duhet mu kanë, që ka ardhë hadithin e e pe pengamerit alejhi salatu e selam, në mesin e këtër është ka janë digë, u kanë një gruje me me thmi në mesin e këtër është ka janë ndjek u kanë një gruje me me thmi dhe ajo gruje ka është frenuë me hinzjar është frenu me, me hinzjar dhe nisa ka thonë për nga mërë e ka frimzu Allahu gjelë gjelalu thmi unë me i dhonë takat nanës dhe mi dhonë hinë oj nana jeme se ti e ndrejt ata janë Nga bim Ti e ndrejtë ata janë nga bim Dhe kitë kjo skejnë ndodhë në, në, në kokat e njërzve Kanë diskutu djetarët cili popull e ka bëhë këta Ka arë nga Aliju se kanë bëhë persianët Ka arë nga Dulajbë një Abasi se kanë bëhë bitë e Israelit Dhe kanë arë nga disa transmitimet e djetarët tjerë Se kanë bëhë në Habeshe, Abisini Si dhe qof, kushe ka bon, te ka, ka bon, nuk është shumë me rëndësi Me rëndësi një popu dhe ka bon nga se Kurani e cekë Kurani e cekë Andaj, shiko kjo e gërësi, kjo vrashësi Kjo munges e, e mëtë paktës prej gjallëriz dhe mëshirës dhe ngushlimit Qëtë djegët parasuive, thmiju Qëtë djegët parasuive, thmiju Thetë Allah u te bare kjo e te ala Wa hum ala ma je faalune Wa hum ala ma je faalune bel mu'minina shuhud dhe that Allahu je lwala dhe ata te cilat e ndezën zjarin e shikonin kadal kadal qysh po djegën besimtarët me nivarforme duke u kënaqë kjo është njeriu kjo është njeriu a ne kur i kanë pyet disa prej njerëzve cila krije është më rrezikshmja i ka shku ndër mend i ka shku ndër mend kty pyçit duke pyet për kafshët cila cila gjallëse o më e rrezikshmja u përgjigxhi dietar tha njeriu do u shtangë përgjigjja ky i cili pyqte si ka mundsi gjallësa krijesa më e rrezikshme më qon njeriu Por cili ishte argument t'i këti cili tha Njëriju, njëriju është bëjë rëzikshmi Tha onë të pësë tyje Pikujt e mshelti derën me qels Pikujt e mshelti derën me qels Pichenita Pijukita Pijohanita Jo Mjafton derën veç me mshel Shki nevojnë me mshel me qels Pij kafshve Kafshve q kalonë dhe shkon Ama ty drinin janon pij njerit Drinin ja vënon pinjerit se thu ma vjedhin, kush ta vjedh, njeri. Cila xallës? Cila xallës? Andaj Allahu xhelalu, në surrën tim do të na vjen neve kafuni i surave. O tini w zeytun w turisinin. Wa hadha albalad alamin. Ne qet sura Allahu xhelalu parmegnjërin se e ka kriju në nivelet më të larta. O lakad khalakën al insana fi ahseni të kuim E kemi kriuar njeriun në formën më të mirë Porse Nëse a i refuzonë më ju përmbajt Gjadës, së Allah dhe pengamërit Alej salatu e selam Bjen ku esfele së afilin A i bjen më poshë se kafshët Qikotë që, që e ka ndërdu Allah u gjellu Allah O ki menet në parim, në regull, më nalt Ose nëse thu, jos përdu qaj nalt ti marr om ma apo se kafshat ka më tutut njerëzit sikur më më shumë se zakafsheve allah u na ruaj dhe na permësoft të gjithëve andaj këtë darda njeriu jo, me rreziksh çka më rreziktim së njeriu jo? njerëi prej dëshmive kësaj përgjigje ajo është edhe në kur'an wa hum ala ma yef'aluna bil mu'minina shuhud dha ta shifshin çka punon dot prej kalljes dhe ndezës dhe flakës së besimtarëve të shikoj me sy Tuk nash me shikimin Dhe kjo uh, Argumenton Se njeri ju I kalon kufit Andoj surja par cili, E cila i zbiti Muhammed Qa thuin në ta Innel insana la jet gha Vërtejt insani e të pran Vërtejt insani E të pran Thad Allahu te bareke Wa ma na kamu Min hum illa En ju minu billahi El Azizil Hamid Ata të cilët ndezën zjarin Pse me qka u mu e fosën qatë shumë me i kalë këta njerëz Qka i bani ata qatë shumë pra, Farë krimi kishin bëha ata njerëzit që donohen me më ndezit zjarit kallit zjarit dhe mundjek në ta qka Allah u gjithë dhe thot Ua ma në ka mu dhe nuk janë i dhnu me ta posë Illa e ju, minu billahi al-azizil hamid Vetëm se ata i kanë besu Allahut të fortit i cili meriton të falëndëruar Pse i pas kanë djekë Vetë se i kanë besu Allahut të fortit të falëndëruar Shumë prej njerëzve, shumë prej njerëzve e kanë të mjegulluar këtë qështje Dhe thojnë, kur kushti isot së përzijet a beson as beson Kur kushti sot, për para po, ama sot, kur kushti së bërzijet, tia do mu kanë, i devot që mas do mu kanë. Dhe allohu gjelloha ketë në ta kur anë e përgënjështronë. Nuk haqë ashtu. Nuk haqë ashtu. Nuk mund është ti me besu në pengamberin Alei Salatë o Seram, që ishduhet, nëse tje e beson një pengamber, formum, kryën, e si cilit, si pas vetës dvet, a jo muhabet tjetër. Por nëse e beson Muhammedin Alei Salatë o Seram Të bilë në abdullaut, i cili ka linë në mekë, dhe ka jetu në mekë, dhe ka vdekë në medine, që këtë Muhammed nëse e beson me regullat e ti, atërë Allahu Gjellu a thotë, wa ma në ka mu minhum, ata s'kam pas, s'kam u idhu me ta, pos, se kam besu Allahun, a ka munci besimin Allahun, me u bo atë shkaktar, që nervoza me shku me të kalë me zjarë, pos, atë Allahu Gjellu a ala. Dhe na jetu na këtë botën e sot shme. Sa tendenca folet këndër fejës Allahu të barë e kjo e të ala Sa propagandë i bëhët fejës Allahu gjele gjelelu Por se zotë i unë të barë e kjo e të ala neve Në përmetë kësoj propagandë në argumenton Se fejë Allahu të barë e kjo e të ala është haq Thotë njëri pridjetarëve të gjiptit Thotë amundi me paramendu Një sistemi tjetër me ushlu dikush me ketë këtë propagandë Me miljarë dha me miljarë dha pare jepët Për më uravej Allahu te bareke ve teala, dorse neim indiferent ndo normal, ne kemi angazhime tjera, kemi vakte me shqiu. Nga se neve ne listen e prioriteteve nuk e kemi islamin, po e kemi një arbukun masane, si t'vjen arandoni har Allahu penga me skop problem. Por ata te kanë islamin të parin, fenë të parin, vlerën të parin, parimin parin, miliarda, jepen, Allah, të parin e ndjejnë këta, e shijojnë këta. Me triliardë, miliardë, biliona pore epen, për fenin Allahu te bareke ve teala. Thot ki djetarë, para me ndoni mi udhën, për dikan tjetër. Sa shpejt i shdash më rënua. Muzhduk komplet, si jetë kur gjopë jasaj. Por fakti që kjo shprazët, mbi fejna lohu gjellu ala, argumenton se feja islamu është hak. Feja islamu është hak. Nga se e mbron këta lohu të barek e vëtë ala. A që më lef u, u më lef të këta njerës Deri sa thanë dë kjo kalmi me zjarë E diku shtot mirë këta A ka argument më qartë Se mlefosët njeri Kunder ati cili dënë më konë musliman Po Kërrejt shokët e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Janë tërturu kur kam besuë Janë tërturu kur kam besuë Prej elementeve të cilat Jo në konë shumë të pashme Kur ka besu njani pritëre O konë cila Me amor ekonomin sapi sahabeve, janë konë djemë të pasanikve, janë konë djekë të pasanikve, nga sa të babalart i kanë basë prekrijetarëve të arabve, kur kanë besu djemë të tënve, baba i ti ka dhonë asë një dinarës tala, heqë, dhe ka pasë prej tëne, i cili mendzise ka shkunë me dinët e pingamberi, ale i sëratë të sëramë, nga se asë një dinarës e ka dhonë babalart. Kë që ka argumenton? Këja argumenton se ligja Allahot është i njëtë, Për, për s'ka historis Gjithëmon, kjo është një lidhje kronologike Prejtë e nuhi Alei Salat e Selam Derin kja met A dojta Muhamedi Alei Salat e Selam Do t'u ven njerëzve një ko Në të cilën mbaqja e feje së Zotit do t'jet Si mbaqja e një gac e ndor Si gac Normal, dikush mbotën e ti Cënë në jeton Nuk është, in, nuk është në thelsin e Fejës Allah u të marë e bare, kjo e tëre nuk e din për sfar gacë e bod fjallë Por a i cili dëshiron me jetu, parimin e zotit, regullin e zotit, me e qu farzin vend Edhe mi u largu haramit, edhe din sa e nëzatë është kjo gacë Edhe din sa e nëzatë është mu kanë ti dhe vëtë shë me Allah Edhe din sa e nëzatë është kjo gacë, kur ti nuk e prejkë haramin Dhe njërzit thojnë a dhe tia, a dhe tita shumane që shtua Dhe kjo gacë a fillon e nëzajet Edhe më shumë Ata i tha Allahu të barëke vëtë ala En nëri dhatil wakud Zjarin dezur flak Pse? Gësata i këshim besu Allahu të barëke vëtë ala Tha të Allahu gjellë vë ala Allë dhilehu mulkus semawati wal ard Wallahu wa ala kulli shejin shahid O është Allahu Të cilë t'i besuam Aj i cilë e ka ndorë Qilin Dhe tokën Allahu gjdo sen e shah Dhe është dëshmitarja saj Këta jetë djetarë kërë e ka komentue Kanë dhëmë pëse zotje e prunit Që këta jetë që une e kam Tokën dhe qilin A para kësaj në kazuj si janë djekë besimtartë Për me kazuj një liqë Të cilin shpesh herë se kuptojna Allahu nuk reagon Se herë që ti kithim ta Allahu nuk reagon Se herë që ti kithim ta Sa Allahu koj liqët Nuk i ndryshonaj Por ajti ka që se bepër Ti dush mi morë se vejpot Dhe dikush me ndonë se Unë e tashu drejtova Allahu në doj, dobe simtarët Edhe ta jo. ma mdove diqka A i minjarë reagon Jo Madje Muhamedi a.s. Një ditë për ditëve Ullë meke në qabe Dhe u pështet për qabën Dhe i për shikon të rëthe për qark Mekën Shka për ndohë Në shpita Allahut Nuk lejohë të emri Allahut Më ngrit Dhe u më rëzit Dhe e një shok i ti dhe i thaja rësullë Allah Lutë Allah Lutë Allah i ti baje këto azabse U lodhëm Qëka i tha për nga mërë a.s. Inë në kumë Të stë agjilun Ju tha pëngutni Tha pasha Allah Unë i cilje e ka ndorë shpirtin tem Do t'vjen një ko Gruaja do t'jet e lirë Me ecë Pinë shtetë en shtetë larg vende do të jete lirë me ecë, nuk do të tremut pos egërcicave të rrugës. Duke përshkruajtur sigurinë lart, e cila do të vjen njerëzve, e cilon e ka përshkruajtur dietarë në kohën e Umar ibn al-Khattabit, të cilët njerëz kanë jetuaj më në siguri. I ka besuar dhe Jehudiu Umar al-Khattabit, edhe Krishteri ka besuar Umar al-Khattabit, edhe Muslimani kanë besuar sigurisë sa Umar al-Khattabit. Qëka i tha pengamere Alei Salatu Sram, për mi arregullu këtë fotografit, ka bu me për zotin, a i nuk ragon mi një herë që ti ki dhimta, qka tha, o ju njerëz, tha ka pas për pengamerve, e kan prej me sharë për gjims, dha ju kan i dashmi Allahit, e kan mor pengammerin, zegeria dhe jahjen, e kan qa për gjims, e kan mor e kan qa kështu me sharë, pse kan qa, pengammeri Allahutu kanë, Dalloj nuk ka reaguar mendjat, ata kanë vazhduar me jetu me komoditet. Ata kanë vazhduar me jetu me komoditet, jo vetë çkaç. Bita e Izraelit ka marrën nuk e dhiri nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, 70 pejgamber për një ditë i kanë vrarë. 70 pejgamber ja u ka thënë Allahu. 70 pejgamber, jo një, jo xhallar, jo njerëz të mirë, pejgamber. Drejt për drejt me Allahun ka volaj. Vetëm se nuk është përputhba ata të, cërët, ata e kanë pas, këti kanë valla për një herë. A ne allo u jesh fjalë ka përmend Kur'an, wa qatlihimul anbiya dhati frashin pengambërt. E tani dikush thot, ku allahu? Allahu nuk reagon çish mendon ti. Allahu nuk reagon më një herë. Çish mendonin ana? Allahu jeni ai kolegjët e veta. A do të shikoj këta jetë? Kur e përmendin se janë ndonë, thaa, Allahu i ka pa po këtë punë. Allahu i ka pa po këtë punë. Për Allah u gjelluar nuk reakon që është mendoj njërzit Andaj dhe Muhamiti Alei Salatu Seram I dashmi Allahut U mor vendim në meke Vendim u mor Kush në esil kokën e Muhamiti Alei Salatu Seram Një qin deve Devja me e lirë 5.000 euro Shumëzojën një qin Sa pare i kanë than me bra Muhamiti Alei Salatu Seram Dhe Muhamiti Seram nuk, re, nuk netin meke me than Shikohën ja me vliaj Allahit Më mbronë Allahit Por i mor e bubekrin dhe iki Iku Dhe u më sheph në shpel Me gjithë tha Allah ishte me ta Ma djemë mrena shpelës Allah u gjellu ala I tha Muhammad a.s. Thuje bubekrit In Allah e maana Allah është me neve A mundi me paramendu njeri u më shenë shpel? A krepje ka kaq? A ta ketë janë dhe lip? Muhammad e sa mi thot In Allah e maana Allah e me neve A ish mi bin na mu paskon me Mohamed Qatë vend mi than Me na than neve Mohamed Allah jam me neve Qëfar zhenjë është ajo Qështë e kuptëndi si që kuptën, ti atështë Allah u gjelluvalë me tyje Por Allah u te bare kjo e tala I mësoj njërzit Ti ndjek e parimin Ti ndjek e regullin e imari dhe islamit Mosu mirë ti kuret Donon Allah i këtë popull E kuri banazab Allah i kriminelet Së është kjo puna jote Nuk është kjo puna jote Nësa njërë shtu me ndojnë Unë e si ti që i, i durët ka Allah, ja i minjanë përgjigjet. Nuk është ashtu. Vërë Allahu që ka vendosë ligje, ka vendosë regula, nëse neve i përpudhime atyre, jemi në rrugën e drejtë. Nuk u përpudhëm, jemi në rrugën e gabuar. Adhe dhe Allahu të bare kjo vëtë jala. Inë në ledhine fëtenu l'mu'minine, wal mu'minati, thumë me lem jetu bu, fe le hum adhabu gjehennem, wal le hum adhabu el harikë. Kë A dojë Hasan al-Basriju, kër le zonë të këtë ajet, i thonë të gjematlive, këshyre subhanallah shfarajeti, ajni të poqë këtë ajet, kështu i thonë gjematlive të gjematlivet vetë, qka do të kja ajet? Vërtetat atë të cilët, i dënuan besimtarët dhe besimtarët dhe nuk janë pëndu. Hasan al-Basriju, kër le zonë të këtë ajet, subhanallah, ja kanë djekë miçt dhe aj pithot pëndonu. Ja kanë djekë mështë Fmi kanë djekë Allahu i gjele A po pëndosh Allahu i gjele ka thënë edhe firanit I që li ka djekë fmi Një vjetë i ka vratë fmi Një vjetë i ka vratë Një vjetë i ka vratë Një vjetë i ka vratë Fmi i ka vratë Ka pre Allahu i gjele ka thënë mu Se shkothuj a po pëndosh Kjo është Allahu Nuk e kena Allahu Në me, me diriju ata Po aje i sbrit liqin e vetë A da shikë Allahu i gjele Shka ju thëtë atine Në melem jetu bu, e ata s'jan pënduar, fele hum adhe bu gjehenem. Me kusht, nëse s'jan pëndu, ata i pret azapi i gjehenemit dhe ata i pret një dënim shumë ma djegës sa jetë të cënën jë ja kanë bë me shihue besintarët. Kjo është njarja e surës El Buruj, vazhdo në dhe një pies e ajetëve të cilat do të ishtim për ligjeratën e ardhme elucme allahun te bareke ve taala ce allahut ijelal jelal na bam per besimtarat te devotshem elucme allahun te bareke ve taala ce allahut i forcon zemrat tona ne besim elucme allah subhanahu ve taala ce zoti onjel el jelalihu namunson mekanbe muhammedin alayhi salatu ve selam der ne furimune fundit elucme allahun te bareke ve taala ce zoti onjel el jelalhu namunson me kuptu quran dhe mendej kata me kuptu hadithin e peigamberit alayhi salatu ve selam der mendej kata elucme allahun te bareke ve taala ce zoti onjel el jelalhu namunson me vdek me iman aku qouli hada ve astaghfirullah li ve lekum fastaghfiruhu in Innahu huwal ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alameen